Вона промовила «Тепер розумію». Страшно було не розуміти, але тепер вона занурила обличчя в долоні, затрусила головою, ніби наново усвідомлюючи почути. Якщо до цієї миті вона думала, що її донька просто зникла з причин нікому невідомих, потрапивши в м'ясорубку якогось нещасного випадку, як це часом трапляється з людьми, то тепер усвідомлення того, що ця причина ми самі здавалася просто пекельною. «Хто міг знати?» сказав я. «Дай мені її адресу», попросила вона. Я змушений був розчарувати її. Адреси «Немає. Принаймні, ми знаємо, що вона жива», – додав я, – «і я обіцяю, що ми її знайдемо». Вона кивнула. І ми заговорили про те, як вибратися звідси і куди, і взагалі яким чином повернути Єлизавету до нормального існування. Сидячи в альтанції, я склав першу половину плану. Звідси ми поїдемо разом. Вона згодилася. Уперше я бачив її цілковиту розгубленість і довіру щодо себе. І добре розумів, це те, чого я колись так шалено бажав, і те, що тепер стало для мене звичайним обов'язком. Домовились так, маємо день на вирішення всіх формальностей пан Валдіс усіляко сприяв пришвидшенню процедури. Запросивши мене після розмови з Єлизаветою на каву до свого кабінету, радіючись того, що проблема з її утриманням благополучно вирішилась, він говорив без упину, знайшовши в мені чемного співбесідника. Тут і з'ясувалося, що він має всі інтелігентські вади – Багато читає, цікавиться кіно і навіть сам пише пісні під гітару. Я обережно поцікавився, чи знає він, ким була його пацієнтка. На що він жваво відповів, що, якби не знав, вона давно була б уже депортована або сиділа в притулку для самотніх. Говорив про неї з піететом. І досить делікатно запитав «Ким я їй доводжусь, адже віддавати мешканців санаторію можна тільки близьким родичам?» Я сказав, як є. Він здивувався, що у Тенецької є доросла донька і висловив жаль з того приводу, що втрачає цікаву співрозмовницю. Навзаєм я обережно поцікавився станом її здоров'я. «Ну, з цим усе в порядку», – посміхнувся Валдіс. «У нас не психушка і не ЛТП, самі бачите? Тут головним чином відпочивають, підліковують нерви. П'ять років тому ми прокололи їй заспокійливе, тепер вона в нормі». Він помовчав і сором'язливо додав, «Сюди потрапляють ті, за кого добре платять, і це не гірший варіант». «Не гірший варіант ув'язнення», – додав я. Він зголосився і запропонував мені послухати кілька своїх пісень. Я заночував при тій кав'ярні, в якій пив каву. А наступного ранку Єлизавета вийшла до мене з брами білого санаторію з маленькою валізою в руці. Я заспокійливо посміхнувся, маючи в душі купу сумнівів щодо її подальшої долі, відповідальність за яку тепер повністю мав узяти на себе. До цього часу все у мене складалося досить пристойно. Маю на увазі пристойно, а в контексті всього, що відбулося за роки такого собі автоматичного існування, в якому для мене, як і для багатьох моїх, Ровесників, котрі добряче перемерзли на Майдані Незалежності у 2004-му, власна незалежність від обставин стала чи не найважливішим рушієм всіх праведних і неправедних вчинків. Я ніколи не міг стати на коліна. Усвідомлюю, що інколи це буває необхідно. Ну, скажімо, у церкві. Адже незручно, якщо ти залишаєшся стояти стовпом, коли всі довкола стають на А ти з жахом розумієш, що якась сила заважає тобі зробити так само. Певно ця сила називається гординою? Не знаю. Давно хочу запитати про це у священнослужителів, порадитись, чи не є це великим гріхом. Адже кажуть, що гординя – це гріх. А якщо це не гординя, тоді що? Коли мені було років чотири, може менше, а великим світом правив черговий і, здається, останній генеральний секретар, по телевізору показували, як один співак, котрий тоді був зовсім молодий, але з тою ж самою квадратовою зачіскою, що й нині, подейкують, що це перука, Співаючи на якомусь концерті пісню, в якій були слова «Наш дорогий генеральний секретар», опустився на коліна перед великим портретом того самого «дорогого», що висів посеред сцени. Тоді я дуже здивувався і подумав, що певно це дуже соромно ось так стати на коліна перед великим залом та ще й у телевізорі. «Чому він став на коліна?» – запитали я у матері. «Тому що поважає владу», – пояснила мати. «Я дуже поважав виховательку дитячого садка Марьванну і подумав, що, певно, було б непогано виявити до неї повагу саме у такий спосіб, якщо таке правило існує в дорослому світі». Але вранці, побачивши на сходах статурну Марьванну, котра, мов, імператриця, зустрічала своїх підопічних і рахувала, мов, курчат, ставати перед нею на коліна чомусь передумав. А коли вона, Марьванна, залишила мене сидіти в їдальні всю тиху годину з повним ротом каші, яку я не міг ані прокутнути, ані сплюнути, я точно впевнився – ні за що. Певно, відтоді набув тієї гордині. Адже я можу зробити будь-що. Навіть найскладніше – визнати свою неправоту і вибачитись. Навіть найпринайскладніше – відмовитись від корисної пропозиції. Навіть поцілувати комусь руку, наприклад, незнайомій бабці. Ну, іншим навряд чи. А от стати на коліна –